Ez zuten beren tokia egitea lortzen baijonako saltzaile txipiek, herriko etxeak tiekkarrikan antolatzen zuen etxolen merkatuan. Denak barreiatuak ziren, bako bere auzoan ekimenak antolatzen txatuz, eta bat egin dute aldiuntan, laueun bat komertxante bildu dira orotara, abenduko hilabeteari beste animazio bat eskaintzeko, peo alt elkardendako arduraduna bay urida de la sombet euh, il habitait a chila bilsen gura artena e, yera ore arti euh, satikita bat basela commerçante agosia qui c'est la bateratsoa gura asmoa ez da batiri et euh, surtout la beribat jours c'est euh, ambitionné amankumla badugu naidugu elgeriki lanegina Eta klua bat mutatzen dugu. Zinez zahi dugu helgarrekin lan egin eta gure lehen lehen lana izanen da egirekin eguberiko animasoak kantoratu. Silvi Ditiba Baionako asantak begionez ikusi du saltzaileen arteko elkarlana. Ojourdhui il y a pres tzen komerzan kizon federere par la demarx, Sa veut dire'on a un verable rep representaentativite duuzke komerze Baione e az momentla por nu lavil, Uh, bien évidemment, il e Itzorduen zerrenda zabala da, esku horria lehen aldikotz elebiduna eta batzua aipatzeagatik benito lerund diren kantaldia edo pintxoeguna abennduaren amairuan, baiona txipiko eguberriko merkatua, argazki erakusketa edo olentzero eta bizar zuuri txarangak puzgarriak eta beste abenduaren ogoian.